Bien, tenore zurekin pantzo irigarraien milion bat eta erdi euro emanen dizkio viajitzeko be hori. Barda zuten debatea eta bozkaldia ogoita zazpi kolseilari alde. Zazpi kontra eta abstentzio bat, ezta bada frango piztu ditu gaiak, gure erreporta ielasterra. Ibu gald, Bayonako kultura kultur arduradunak aitortzen du. Kultursport Festivalak ez bildu, espero zuten arrakasta, urrundik ere, orai agazoinak aztertu behar, xare sozialetari zan diren kritikek kalte haundia egin diotela uste du duigaldek. Michel Gokar, franceslehen ministro hoia ere, inteesatzen da Euskal Herriko ba, Gobernuen parte hartzea baitez padakoa zaio, eh, komparaketa egindu, berak remantzuen Kaledonia begia edo kanakiako dozirarekin entzunen dugu. Deako bat alo zurekin, Charlotte. Bai eta alo edera, ukanen dugula, odeiako gizanen dira, baina iguzki agertze frango, arratsalde untan, sustut, kostaldean iguzki eder bat aipatzen dute, temperaturak ezigarri beroak izanen atik, hogei, hogei eta bat, graduren ingurian. <risa> Eran dugu hogeita alde, zazpi kontra eta abstenzio batekin baiezkoa bozkatu du bar da miagittzeko kontseiluak milun bat erdi euro emaiteko BO rugbi taldeari, oren bat eter dira ondu eztabaak gehiengua et ziren denaka eta oposizioan ere berdin ehien artetian, tendentzia politiko gutiak utsi dira ezt bada horta nintzagitita. Hori da Michel Benak biarritzeko uzapezaren gehiengotik gehienak be hori laguntza emaitearen alde agertu dira justifikatuz delala diru laguntza bat zor zaion dirruren aurrerapen bat baizik. Orotarazi behar da, bimila eta bostean erabaki zuela hamabost urtez laguntza bat emaitea urtean hiruhun .000 eurokoa besteak beste armailak berritzeko. Kontseilarien erdiak hartu du hititza usaian ez bezala. Gehiengoko Michel Poitz, Erreboazie, Natali Mos, Louis Bial edo Édouard Chazouillère, Aldea Gertudira, Guillaume Barucaliz, Contra. Mes notre groupe cette délibération dans les conditions évoquées aujourd'hui pour des raisons budgétaires, sociales et morales. Et à François Amigorena, abstinit tout à fait. ...qui entourent cette délibération pour trop fort pour que nous puissions y risquer l'argent des citoyens et des contribuables. En ce qui me concerne, en tout cas, je les refuse et je m'abstiendrai donc douter Au Poshy Frédéric Domege, Max Brisson, Bénédicte d'Arigade et Jean-Benoît Saint-Criquec, à l'ébosqu'à tout La situation désormais est telle que ce qui nous est demandé ce soir pour sauver notre club est bien peu de choses au regard de ce qui aurait dû être fait depuis des années. Richard Tarditz et Omaïder Arostegic contre. Monsieur le maire, c'est l'enfant d'une vieille famille qui a profondément l'oublié son club, mais aussi surtout sa ville qui vote ce soir contre cette délibération Real e Esta bada izan izanda jadanik zorpetua den herri batekainbeste diru atera dezaken zer bilakatuko den estakientalde batentzat bainan beok biharritzi ekarri dion onura behin eta berriz main gainean esarri ondoan diru hori urtez urte itzuli ordez dena aldi batean emaitea onartu da Eta ostiralei goizian, behaz, bihar goizian iritzigeiago konen uh, dugu gaiuntaz, peio klaveri, miagitzeko autitxia izanen baita, goizberi saioko gomita afera zuzenki onkitzen dituen bi hausapesak estira bat ados, beraz, michelvenak uh, beho eta abironen ustartziaren alde, atik atzurreiten ginau, zian jarronetxigarai, baionako hausapesa ez da subera bero balintzak estirela beteak, bere dudak erran ditu. Dirie borotra, miagitzeko ausapez OIA eta Xavier Blezio, miagitzeko erriko poliziaren zuzenario OIA, hausitegira deituak dira egun, PV edo prosaduren ezestatziaren aferaren zata. Milaka isuna edo prosadura ezestatu zituzketela, 2008 amairuko abenduan zen afera, ehumilaka aururrena bazela, eien karguaz baliatu zirela diru publikoaren desbideratzeko edo desigiteko, hori dute akusapena. Ibu Baionako bai honako kultura suantako nartzen du, joan dan astu hondarrian iragantzen kulturspor ekitaldiaren bilana ez da bat ere baiko ra. desberdinak aipatzen ditu orterako. eta azpimaratuna izan du, hain egunetan, xare sozialetan egin zaion publizitate txarrak eragina ukandula jendearen parte hartze apalian, horotarat mila iru bat presen aurubildu dira, e, ekitaldi desberdinetarat, hainitzaz gehiago espero zutelarik. Ibu Gald.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 Et element, avis, Eta hirugarren fundua si ere kondutan hartu balance, behar dena, tokien anistasuna, programazioaren ahonditasuna, agian herri handiago batentzat egokiagoa zitekeena. La disparité des lieux, l'importance de la programmation, euh, bon, c'était potetra être à la mesure d'une ville beaucoup plus importante que la nôtre. Voilà. Eriko Echeako, e Ciaco 30.000 euro ko diru la gunse mansion Cultur Sport Italiari al Liberiana Translatine ta Basque Festivala de Shagarzen Silesia de Quinarastensolaica Cultur Sport Italiari nanto la seglie di Renpartaidia che stirora in obildu baina bilans serioos batekin beh jodu tela gheroa libegira eran Ive Ugald Kultura Asuantaka. Amian irian iragaiten zen atzo confederazion peizaneko behatzi militanteen deia usia, bai estatu dallehen ausian eman kondena, idu hon euroa manda idu entzat, bosti labete presiondegi surziareken loran pinatel confederazion peizaneko bos ere mailearen zat eta bilabete presiondegi surziareken edo gibela penareken, beste bosti entzata, mila milabeitako etxaldiaren kontraeraman ekintzaren gatik usitan ziren behatziak galdegin dute gabe kargurigabe ustia, ikusize txaldiabe da llegis campo de là baina kompri tous si ces izan, kondena est là en tsunak ondoko minutetan, hau Peizaneko comenta tskudowski mikel iriba janek gure gomita izanen baita gizberri saioana Euskal Herriko bakearen aldeko foroa iragaiten zen joan den ostegunean paritzeko esanbladan gaia ez da orten gelditzen eta Michel Jokar, lehen ministroia huia, mintzatu da Euskadi iratian atzo. Bakearen egiteko memento garantzitsu batian girela azmimaratu ondoan, aipatu du, Kaledonia berrian edo kanakian ongi ezakutu duen gataska eta hortarik ateratzeko bidea. Jozubirak. Biziki zuurki mintzatu da Michel Jokar, frances lehen ministro ohia, Euskadi erratiko kasetariekin egin elegarrizketan. Ez du kontseilurik edo lehizenerik eman nahi juken, eta zpimarratuz konflikto guziek badutela beren ibilbidea eta aterabidea, lotura bat egindu, Kaledonia berri aurkitu den egin moldearekin. Skilead analog, zekon duen Kaledonin non plus, lepo plukanak, les ne se, ne s pas, Berdin dena da Kaledonia Bergian ere eta frantses agintariek ez zutela, eta elkar eta Avec une mission de dialogue bien avant de négocier, a créé les conditions pour dialogorako misio edo tal debat xutik ezarri dugu. Elgarri mintzatzeko baldintzak sortzeko gizan, eta uste dut horren beharra dela Espainan. Eta uste dut horren Michel Rokarrek azpimarratu du beste behin ez duela implikaziorik atera bide politiko horretan, baina argi bat plazaratu nahi duela. Et dison simplement, atenzion, la chance e grande, la fer e est grave e serrieuz, e el exil, konsekut e konsekonten. Bestalde, ortsaizeko garbi elkarteak kudeatzen duen etxe bestia etxearen inguruko hauziaz, letraideki bat zabaltzen dute ortsaizeko largoita lau erritarrek. Joenden martxoren bian iraganden garbi elkarteko kideen arteko lehen hauziaren ondotik, apespikutegiak jakinara zizuen prentxaren bitartez, etzuela horreino erabakia, Garbi elkarteko zuzendalitzak eskainina izion etxea, onartzen zuen, ala ez. Horzaiztarek zabaldu letran, galde giten diote, apes giari, bere posturaren argitzea eta diakinaraztea argiki behaz, ekainaren ogoita behatzean, iragan behareden, bigirren hauzia, baino lehena. Lehen komposta jalgira xarriko tapeko mendiska ondarkintegitik eta erreiten arrakasta baduela iragan irailian estrenatu zenetik, mendiska nekoiztu iru onta berroitona kompostek bereala hartzaile edo hartzale, atseman nute herri hau zuetako laborariak intesaturik agertu dira eta ez da aski izan galdi guztiari iardesteko Domenika Bosk bilta gerbiko presidentordea. Bai, bai, eh, ja man die hojeta bai xeikota peko speisek argasteko eta xarro la voyeque, zi zei un tike aski, hori, eh? hi, i aski, ez dago ema la voyere ta na hisena horo. Mm -hmm. Bateko goieman entzia bestelan, eh? mm -hmm. no, den composto eta bai, andania zaketisiari eta labo haiek etxe jatzen ni konpostoi hemen pegunane sustutzenuen eh, espeitgotzik. eta hunndu konpostoi eta horeta otan egiten di le ekonomipak eta baian geretan, eta ber den monde lurahu beki, unsent par de quelque manière la vitesse psycho de laiche ou de à peu près je te bichajou ou je t'ai routine de la moelle croisée samedi bon chez reste les casques bon limitateur radial et une candidature mm -hmm. de chez de salbatera t'a bah ajouté mais est Ekonoikoki onkailu kimikoa baino merkeago agertzen da ekoizpenak Europak trikaatu araudiak erspetatzen ditu, Mendiskako adduradunek egan daukutenaz hiru komposta, ekoiztuko da urtean. Itzorduak setzeko emmaztek jote Euskal Herriko ematen kolektiboa eta baurtizkeria sexisten kontrako kolektibo feministak gomitatzen gaituzte, liburu baten horkezpenerat gaur gure genealogia feministak Euskal Herriko Mogimenduaren kronika bat, hori da, liburua, honen horkezpena, zazpiontan eh, eginen da, baionako Euskal eh, Rakustokian, liburuaren egileak, Edu Repelde eta Miran Arranguren eta Mogimendu Feministaren parteide batzu, hor izanen dira Osagarri mantalaren ogoita sei geren da hau, horren kari, filma labur, ez tabada eta erakusketa bat antolatuada gaur, baiunako lotre cinema gelan. Euskal Kostaldeko ospitaleko 6 eriek, beren lekukutasuna eman dute filma labur batian, filmaren ondotik, adolesentzia edo nerabetasunari buruzko ez bat izanen da, berezitu ekin, hori behaz atxaliontan, seik eta erditan, libro da, baiunako lotre cinemaan pilotar zaleak eh, eh, San Andreseko trinketerat barkatu, gomit dira txaliontan, lau ontan, kutsa bank, eh, edo kutsa trofeoaren bigren finale erdia jokatuko baita, Matinoltzomendi eta Mark Zaldubeere, hariko dira, peyotelie eta Stefan Lomunoren kontra partida lau ontan errandugu. Goizbergi saioleken segitzeko tenoria nazioarteko berriakorai eta eunta berroita hamar etorkin Ventimiglian dira Italia eta Franziaren arteko mugana. Mugatik hama bost metrora dira doidoia batzu, etorkin geienak, gizonak eta Somaliatik, Eritreatik, Sudanetik eta Libiatik direnak, Italia eta franziako poliziak ere han dira, jakina hainitzen txatzen dira, trein bainan kontrolak gogortiak dira frantzian, eta berriz geltokiratik horretzen dituzte, han zerbaitzika bat antolatu da ahiendako dutxa jatekoak eta mediko bat. Jemengo eragileekin, asida biltzen nazio batuen er... batu errakundea, geneba edo genebaan. Eltasuna hain itzen, nazio batuetako mandatariak eztu lortzen, gobernuko ordezkariak eta iraudu zaila utiak parez pare ezartzen itzegiteko, joan jinka egin behar du delegazioen hotelen artean, utiak errefusatzen dute gobernuko ordezkariakin biltzea, zilegitasunik ez dutela egan ez, gobernukoek aldiz ez dute utiekin negoziatu nahi segurtasun kontseiloak Finkatu arauak espadituzte gespetatzen, egan nahi baita konkistatutako eremutik egetiratzea eta ahmen ustea laudatozzi si, entziklikoa plazaratuko du Franchoa aita senduak. Ego erdiuntan, izan behar taike ekoloria, ekologiari buruzkoa izanen da, begirada berri baten ukaiteko deitzen ditu gizakia eta ingurromanaren artean, Pariseko kop ogoita bat, edo ingurromanaren gailu baino inoxe hilabete lehenago egin adier ezpenada bere ustez ez bakarrik sinez duneri zuzendua, baina mundu guztiari aita sainduek e Joanes Paulo bigarrenak eta Benito amasei garrrenak diadanik egina ez duzen adirazpen batzu. Mainan hor entziklika bat tenbidez aurkesteak garantzia berezi bat emaiten dako.